Sziasztok! Ez az Audioblog. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Ez most egy kicsit sűrű. Sűrű anyag lesz, de vicces. Ön először is van a Moped Rally. Erről hallottatok. itt, hogy volt róla anyag, róla a cikket. Robogó blogba. Moped most jött el az ideje. A hét végéje, de Moped Radival ott maradtunk. hogy ott hagytuk abba a történetet Tavaly, hogy elindultunk volt nekem egy viszonylag új Motovell-típusú robogóm, amit kicsit törődtem, vettem meg, de, de megérte, és, és az egy jó üzem biztosan, ami volt, mert majdnem új volt, és az volt az egyik, de hogy a karesz is el tudjon jönni, ezért kitaláltam, hogy veszek egy másik robogot, de hát mivel pénzem nem volt, elkezdtem rancsokat nézegetni. Hogy ezt ne, miért az utolsó pillanatban csináltam, azt nem tudom, hogy ez miért így alapult, de valami, valamiért így alapult és kész. Na most, nem volt más, mint az utolsó pillanatban egy 15 ezer fontos szart, mert hát előre az volt benne a, az egyik koncepcionális legfontosabb tényező. Az ötletben, hogy vegyek valami elképesztő szart, és megmutassam, hogy még pillérekből is nagyon jó munkákat lehet csinálni. Egyébként azt nem mondtam, hogy most meg vagyok a teremben. A vendégek a teremben is éppen a színházas történethez robogót kénezek, amit most hallat ezenben az a Tehát ezt, ezt mi ma össze kell rakni, közben akkor elvesélem ezt a szobit. Szóval itt valójában fontos volt, hogyha belevágunk egy ilyen dologba, akkor meg tudjam mutatni, hogy lehet olcsan hópikat csinálni, lehet olcsó robogót venni, és akkor ezzel el lehet így a ami teljesen jó lett volna, de azért az, amit vettünk 15 ugóért, ez hát nem volt éppen egy tökély. Igazából működött egészen addig a pontig, amíg ki nem derült az, hogy nem indul be a pénteki, illetve a szombati mopedről jelölti Jó, de emlékszem, még annak kizét is csináltunk, Ö, teleszkópszárjavítás volt ilyenek, nem mindegy. Tehát volt egy 15-es robogom, és amikor a Rani kiestem bele. akkor a Ricsi, aki nekem akkor volt a szerelőm, azt mondta, hogy csináljuk meg ezt. ezt én kitaláltam, hogy ebből építek egy alkalmas robogót, vagy valamiből építek, és a jövő évig szól. indulunk, és akkor kicsi, ö, én azt mondtam neki, hogy Veszek egy normális abot, és akkor használjuk asztaloknak, mert én egy vázat, hogy majd átfejeztjük a vázat, minden és előre visszük a tankot, mint egy motoron, ilyen hülye elképzeléseim voltak. Ami aztán persze meg is lett, és akkor ő azt mondta, hogy nem, ez jó lesz ez az alap higgyen, hogy felújítjuk, és fasza lesz minden, nem össze vele semmi mond. Oké, mondom akkor jó, legalább nem kerül pénze, és sem akartam pénzt költeni, mert szerettem valami ilyen ócsomban megúszni, mert nyilván az ember pénzt azt értelmesebb dolgokon se tud baszni, mint ilyen hülyeségeket. És ráadásul ez ugye minimál költségvetés dolgok ezek a tervényben azért jó beletérnek. Na most, elkezdtük ezt a robogót építeni, ez nézett ki, hogy kellett szerezni egy hajlítógépet, metszem csöveket, ebből a Zici szerelője a Zoli bevállalta, hogy Megépíti nekem úgy, ahogy akarom, tehát én állva jártam közben Dunakeszire, mérésségettünk, tervezkedtünk ilyen papíron, csináltam ilyen hogy amit akarok. Meg volt adva, hogy hogyan lesz, hogy kell áthelgeztem minden, igazából az alapbázat használható csak alatt levágtuk a ö, bizonyos részeit, és akkor helyeztettünk plusz tózalékokat hozzá, és megszűnt a robogónak az a jellege, amikor egy ilyen bilin ülve vezeted, és akkor talakadban egy sisak tartó, ez az egészet dobtok, a motorformájúvá akartam csinálni. És ez végül is már kurva lett. Jo, hát meg azt mondom, se kell, hogy az eredeti terv, és a lényeget az az volt, hogy még az a, abban az évben, még abban az évben tovább megyünk ezzel a történettel. Tehát azt szerettem volna, hogy ö, a Mopedői volt júni elején, és akkor azt szerettem volna, hogy augusztusban már megcsináljuk mi Moszegban versenyen kívül a Mopedőit. Kareszzal. Csak hogy úgy nem lett kész. Tehát elkezdtük csinálni. De nem lett kész, és akkor húzódott az idő, hogy nem baj, akkor meg szeptemberlenél, meg és a egészből is kurván nem lett semmi, akkor jött a tél, akkor Ricsi elkezdtem volna összerakni, elvileg, de kiderülsz, hogy az a tengely, amivel bemegy a blokk a vázba, azt neki még akkor, amikor szétszette, le kellett flexzelnie, mert ez berohan mindig, és tengelyt nem lehet szerezni. Ezért én gyártattam, kerestem egy terület, ezt a tengelyt hozzá. Tehát múlt az idő, nem történt semmi. Közeledett a Mopedrali, ugye 2012 lett, tudtam, hogy májusban a Mopedrali, a ö, kis robogó hulladék belett baszva a sarokba, ott rohadt, és már elkezdtem januárban onnan a hogy ne fedesd meg, hogy meg kell csinálni, legyünk kész időben. Aztán ez így ment tovább, mindig beugrottam hozzá, meg volt ez az egyéb dolgunk is. Mindig ott volt, de baszt a saromba, mindig mondtam neki, hogy ne felejtsd el, hogy kész kell, hogy legyünk időben. Aztán ott tartottunk, hogy három héttel ezelőtt elmentem hozzá, és mondtam neki, hogy ricsi, bazd meg, ha nem leszünk kész időben, kurva valami gáz lesz, meg fogom írni. És beföl, nem csak én fog beérni az egész ország előtt, hanem te is. Meg tudod csinálni, vagy nem tudod megcsinálni, ezt most döntsd el, basz meg, mert ha nem tudod, azt majd elviszem másod. Oh, persze, PERSZEK, semmi GOND. De mondom, ne úgy legyen kész, hogy egy héttel a verseny előtt, mert még a komplet elektronikát is be kell kötnünk. A Sámpi meg ismerem jól, nem fogja bezállni az utolsó héten, hiába beszélem meg vele. Ott fog nekem ringyálni, mert a Sámpi barátom az egy ilyen fasz. nem érek rá. Hát ezt ismerjük. Mondtam neki, hogy bazd meg legyen kész időbe. Tehát figyelembe kell menni a többi szakembernek az igényeit is. Ez van. Nekünk közben a dolgunk lett. Elkezdtük a termet csinálni, erről is mindjárt lesz egy kis mellékes történet. És Ricsihez azért ugye bejártam. Aztán az egyik nap mentem be és akkor előtte nekem, hogy most pont nem látom, de szét volt is borítva minden, és hogy kurva nagy gáz van, mert hát nem jó bele az a tengely, amit én gyártattam. Hát mondom, és, meg hát gáz van, mert nincsen a fék nem jó, az első fék kérdeztem, hogy és. Tehát mondom, ezt tudtuk eddig is. Az, hogy nem jó tengely, bocs, te nem kezdted időben megcsinálni, oldjátok meg. Csütördököm mondja nekem, oli, hogy szerzek meg porciócsőt. Most a porciócső az azért kellett, mert még az elején kitaláltuk, hogy a ami, néha a rabogukon, ott a hajtás oldalán van, blokk oldalán, az eleszton van tüntetve, hanem és kifogjuk helyette, hogy fel fogjuk helyette vinni a, az ügyet. Az ülés alá, mert a szerepen marha jó, mert akkor helyen van, nem megy bele annyira a por, meg a rejtek. Ha vittem felborult, nem megy bele a sár, és ráadásul az úgy hívott ki meg minden. Az itt a... Kvádi esztétikai, ha nem is lehet hogy egy ilyen marha szépen velünk, ilyen esztétikai kihívásokat. Félek, az volt benne a buli, hogy, hogy nem úgy néz ki, mint a többi dobogó, és... Fölhívott a Zoli ezzel a porszívó cső dologgal, csak amikor még amikire előtt beszéltünk, akkor ez nekem kicsit úgy lett előadó, hogy ilyen nekik van. Ilyen flexibilis, csők, és most fölhívott csütök, amikor hangáltal itt, mint a hülye, fölhívott azzal, hogy a porszívó és így ilyenkor nélek, hogy mégis honnan a büdös picsával szerezzek porszívót, mert valahogy nem nagyon vágom porszívó alkatrészboltokat, nem völjük ebbe jártas. De mindegy, az volt a szerencse, hogy nekem ugye hogyha ideünk sincsén ilyet keresdélni. És az volt a szerencsém, hogy nem nemrégében bedruglott a porszívok, és annak volt egy csöve, ami ráadásul egy is volt törve, úgyhogy az, arra nem volt szükségünk, ezért a porszívot csövet elvittem. Elvittem az és csütörtökön meglepődve láttam, hogy kurvára nincsen még kész. Kurvára esély is nincsen, hogy kész Ez már úgy nézett ki, mintha kész meg már itt egy dolgot elfelejtettem, neközben ugye a sámpinak meg kellett volna csinálni hét, de ő már előre mondta nekem, hogy nem fogják én csütörtöktől, és szervára tudtam volna vinni, de szerdán akkor már akkor is kitalálta, hogy visjárnunk fog, úgyhogy kiesett a szerve is. Ami azért volt maha kellemes, mert ott voltam, hogy kurva jó, mert akkor fogjuk rá, hogy haladunk itt az utolsó héten a robóval, de nincsen elektromos ember, aki a komplet villamosságot beköti. De akkor Ricsinek ezt hogy van egy ismerőse, egy elektromos szakember is föl lehetne hívni. És az elektromos szakember ez mondta is, hogy jó, csütörtök egész 9-kor jön megcsinálja. Mondott egy tűrhető összeget. már azt mondtam, hogy oké, akkor jön csináljuk, mert ezt kell. És az egész valószínűleg az ember jó, nem ért a 9 órára, nem csak 10, az nem probléma. Elkezdte csinálni, akkor közben hoztam posztívolt azt mondtam. Az ember az már dolgozott nem tudom hány órája előtt, és kérdeztem tőle, tőle, hogy mennyi lesz az ége, mondott egy összeget, nem volt túl sok mondjuk, itt 6000 forint forint valami ilyesmi. És akkor mondtam, hogy oké, mondom, elég lesz ennyi, mert izé, persze, oké, jó, mert akkor mondom, nem vagyok vissza, amikor befejeztetem, most ideadom, aztán ez úgy is itt marad, mert tovább. Oké, ember megcsinálta, másnap hallom már, hogy ment a sírás, hogy neki mennyit kell ezzel melózni, és miért csak ilyen kért. Ezt már mondta telefon, telefonba telefonban a, a Zoli. és akkor másnap fölhív az amikor másnap fölhív Zoli, akkor mondja, hogy hozzak már egy lapos vasat. És közben én rohangáltam. Hát a napot azzal kezdtem, de most megint nem tudom már, hogy csütörtök, hogy péntek volt. Azzal kezdtem a napot, vagy azzal fejeztem egy másikat, hogy van egy haverom, aki a terveket, hogy hogy legyen az, a tenem, hogy legyen az öltöző, meg ilyenek, szegkényeket, hogy variáljuk, hol legyen a ígyes blokk, őket én csináltam. Nem azért, mert én kurvára értek az edzőtermekhez, hanem valamiért nekem kellett csinálni. Tehát, hogy az építói emberek annyira nem értenek se si az edzőtermekhez, se si az ilyeneket, hogy ilyen ki elakít, hogy arra van egy tervező. Hát én nem profi tervező vagyok, hogy beszartok. Gondolhatjátok, esetlenül melyik a tégla körülbelül, meg mit tudom én. De az a lényeg, hogy jó, megcsináltam. Viszont az én csodálatos, ilyen szabadkezes, meg CD-tokkal, a sző szézőszokot használt rajzaimmal nem volt azért az igazi műszaki rajz, és akkor volt egy haver, aki megint belső építész, és ő ezt megcsinálta normálisan kínéletezve. Hát az a hogy a, a műszaki rajz alapján nem bíztak a, a méretből belülni, hogy milyen, hol kell lenni a falnak, mert valóban csinált fel egy olyan rajzot, amin, amin konkrétabb volt, de igazából egy... Mindegy, egy megadott helyről ezt tudni kellett volna visszamérni, hogy ez mit jelent, csak ők nem tudták, és a férfi öltöző alaprajza az egy enyhén téglatest, és azt tök jól ők elkezdték megcsinálni, az enyhén téglatestet csak nem hosszában, nem keresbe. Tehát magyarul az öltöző szélességével 1,2 métert tévedtek a rajz alapján, és még az a szerencső, hogy ezt időben észrevettem, hogy és ezt vissza kellett bontani. Na mindegy, Na, és az a saját, amikor itt volt, ez az azt hiszem csütörtök este volt, vagy szerbe este, nem tudom. Akkor mondja nekem, hogy beszélgettünk és mondja, hogy miért 2.40-re vették a beállmasságot, amikor lehetett volna több is, meg nem is annyi szokott hát mondom, nem, nem, nem, nem tudom, de mindegy. Akkor nem voltunk már -e biztos, hogy az ajtóméretek jók, de aztán kiderült, hogy azért nem jók az ajtóméretek, de szóval azért vették ők 210 az ajtót, mert nem tudják megcsinálni a padlófűtés. Tehát erről így nekem nem szólt senki, hogy nem lesz fűtés az öltözőbe, ez így most így kiderült, amikor már a falak jó van, nem van szarva, nem lesz fűtés kész. Legább kevesebbe kerül. de hogy mentünk a hátsó rész felé, mert úgy van, hogy a terem az én hülye alakú, és az egyik felén vannak a öltözők, a másik felén meg külön van egy iroda része, aminek van külön bejárata, és ott a, a rajtó fölött van egy bukóablak. És nézem az álményezetnek a vázát, illetve a gipsztartó vázat, meg rajta már ott a kereszti ami az álményezetet tartja, és nézem, hogy tök jobb az meg, mert a, a bukóablak alá csinálták a plafont. Tehát, magyarul, az álmenyzet fölé a semmibe oda nyílik be a bukoblak. És így másnak mondom egy reggel, hogy hát ez egy mi van ez srácok, ez így nem, nem az igazi. És akkor. Hát a, és a Norbi társam, aki ebben, ebben van ő az ő melos bigádja, ő, ő, ő építői taron az ő bigádja, és mondjuk, hogy ez hát a Norbi azt mondta jól lesz. És Sívon hogy mi van az meg? Hát ez most mi van ezzel? És mondja, hogy hát azt hittük, hogy nem akarod használni a Hú, mondom, az meg. Tehát ez sokkal egyszerűbb a bukolablok helyett hátra külön egy légkondicionálást bevezetni, vagy a külön egy bejáratérit fölrakni, vagy a másik kültérit fölrakni, vagy egy másik kültéri beli 100 méter légtechnikai csővel szarapodni. Szóval hihetetlen, hihetetlen logikus volt a dolog. De az az egészben művészet, hogy mindenek a 240-es melmagassághoz tartották magukat, így mindenképpen el volt baszva, mert a mennyezet az az ajtó felső pereme alá került. Tehát magyarul, ha befelé nyílt volna az ajtó, akkor nem lehetett volna kinyitni az álmenyezettől. Még az szerencsé, hogy kifelé nyílik, de olyan margal különbségemben nincsen, mert mindenképpen hülyényeztével mondja, hogy én, ha nem gondhatott volna az a perhint, de azt majd úgy leegdobozoljuk meg minden. Hát mondom, beszeröbb az már. Még jó, hogy nem 100 milliós az hittetek magamnak. Azért is, ne, ne menjen a társaság szerintem, a boly ember halál lesz. És ezek után Nézzel tovább a történetet. Hát nincs más lehetőséget vissza kell bontani, másnap reggel mondom a melósoknak, hogy mi van, és azt mondják nekem, hogy jó, de hát az a gond, hogy ezt ők most leszedik, de az a léc, azt nem szeretettük ki, ami így a falon van és tartja a fal felől az álmenyezetet, mert, mert akkor az, az egész leesnek a gipszkartonok a falról, ez már le van gipszkartonzva, és Mondták, hogy akkor ennek egy darabját kellett volna lenni, akkor kitaláltam, hogy legyen egy, ez az egészetre ne bontjuk vissza, lesz a plafon, egy végcső, tehát a bejárati ajtó, az résznél ott magasabb, és akkor utána fog így lejjebb jönni. Fülyén fog kinézni, vagy lehet, hogy pont ezért jó kinézni, nem tudom, de más megoldás most nem volt, úgyhogy mondom nekik, hogy ezt meg kell csinálni, és ott a tartó lécet el kell vágni ott, mi az ajtó felüli részen van egy ilyen két méterre el kell vágni a tartó lécet, de mondják, hogy de azt nem lehet. És azt le kell szedni nyilván. Azt mondják, hogy akkor ezt így ledobozoljuk ezt a lécet, jó? De mondom, azt hogy néz ki a ledobozoljátok a lécet, ez idióta. De mondták, hogy ezt nem lehet leszedni, mert ha elkezdik feszegetni, akkor leesik a git És bazd nekem kellett elmagyaráznom a hót hülyének, hogy fogod, lelágod egy fűrészsel, bazd meg, mert ugye nem tudják, ez ben van csavarodva a falba, nem tudják, nem tudják kiszedni a csavart. Mondták, hogy ezt tíjötán, nem lehet. mondom, nagyon bonyolult. Fogod, egy fűrészrel, flexzel elvágod a fát a csavar mellett, a faz leesít két darabba, a csavarok akkor itt csupaszon kipognak ennek a falval, és leflexzelítek a picsába és megvanolva. Na ilyenekkel kell vidni, és akkor ezek után van még, még a robogó történet, ahol valahol ott tartottam, hogy ugye lapos vasat szerezek, mert elveszett baznek, elveszett a lámpatartó konzol, ami már kész volt. Ez megint az a Megint azt a kérdést Petiti Ugyaném, hogy úgy mégis honnan a Büdös picsából szerezzek én lapos vasat, 15 centis darabot. Tehát most kezdjem a interneten keresgélni, hogy hol vannak a vas telepek, ráérek én erre? Hát kurvára nem mondanám, hogy ráérek erre, mert közben egy csomó szart el kellett nem egy napunk volt a Mopedializ. Kellett vennem benzintankot, kellett vennem olajakat, kellett vennem gumipókokat, hogy fölpokozzuk a tucot. Kellett szereznem ricinust, mert azt én már tudtam, már nagyon régóta, hogy mivel felül van a, a robogónak a, amit ugye csak forsnak hívunk, a robogónak a motorja teljesen felanújítva, mert azt már megcsinálta a ricsikorámban. Ezért a terheléstől, mivel nem lesz időbe járatni, meg fog szalulni. És ezért nem volt más megoldás, mint hogy szerezek ricinus alajat, mert ezzel talán megúsztuk ezt a történetet. Közben kellett szereznem egy kamerát, mert Uh, úgy gondoltam, hogy egy sisak kamerát fogok magammal vinni, de nem akarok -e venni, úgyhogy találtam egy olyan céget, aki ez ezt tesztel volna. Ezt már három, óta, beszél, három nap óta beszélgettünk erről, hogy mikor megyek kiért, tehát most pénteken mondtam, hogy mindenképpen ki kell értem ennem, és ezt pedig is hoztam. Most körben ugye jön az, hogy szerezzek lapososokat, de hát nem mentem egy ilyen boldba, és ott majdnem ott kirőrgtek, mondták, hogy hát három méteres darabot tudnak adni, mondom azt köszi. Mondták, hogy menjek hátra a kukához, nézem meg, van-e hulladékos. Nem volt, aztán végül is lobbyba vettem valami ilyen szerelvény lófaszt, ami nem volt méret, de mondom, ezt majd megoldják, nem érdekes. Mondanom se kell, hogy se a falci és ez a vasúj végú nem lett beépítve, mert ugyan már minek. Aztán közben rájöttem, és ettől nagyon boldog vagyok, hogy elhattam megint a Marokk kamerámat. Volt egy ilyen marokkó kamerám, olyan, mint egy pisztoly régebben. Azt elhagytam egy forgatás után, amikor költünk az az Emlékszem, hogy az autópályán volt, akkor azt elhagytam. Utána a terepről elhagytam egy rendes kamerát, ami kurvára fájt, mert 300 ezer forint. Aztán ez nem annyira drága, ez egy ilyen 25 ezer forintos kis kamera. Vagy nem tudom, 35, talán 40 volt ugyanaz. Aztán most baterálól kukáztam egy ugyanilyen kamerát, csak az őszintűt. Kurva jó dolog, mert mindig nálam van, és mindig tudok anyagot csinálni, akár tudok el forgatni is. Jó komoly dolgot nem lett leszre, jó meg ilyenekre. Robogóblokkos szájérzékeny motor tesztelni, és ö, lusta vagyok, hogy vagy nincs időm a rendes fényképezőhöz, akkor ezzel meg tudom csinálni a képeket. Tehát tökéletesen jó dolog, valami érdekeset látok, akkor ne tudom kattintani, hogy fel tudom menni. Na hát utoljára ezt a VMAX tudtam használni, én azt hiszem még a csütörtöki napom, és hú, ezt még el sem mondtam, hogy a VMAX Zsolti, is ki kellett mennem, mindjárt mondom, hogy miért. Tehát a pálya az, hogy van az én fósnegyű robogom, de a Karesznak kellett volna jönnie, és a Karesz két opció előtt állt, vagy a én narancssárga endulómmal megy a CPI-ben, amit látni fogtok nem sokára a BBTV-ben, vagy pedig a modinak az Aprilia van És két dolog volt ezzel, az volt az egyik, hogy a CPI az tökéletesen működik, de néha felvillan a vízmű jelző. És ez nem biztató. Azért 200 km-es terpó elkezdő a vizet vagy csak nincs benne víz, elég, az nem túl jó. Ezért kitaláltam, hogy nyilván megnézem, a, a, hogy van-e víz a hűtőben. És ehhez a kupakot le lehet szibálni nagy nehezen, de visszatemni nem lehet sehogy. Mert az endulóknak a tankja mellett vannak ilyen oldalidomok, ami rá van csavarozva. Sőt, hát igazából a tanknak a felső perem miatt nem jött ez le. Úgyhogy ez volt a konklúzió, hogy tudtam, hogy pénteken még a CP-t, kurvára szétkeszednem, vagy visszaraktam rá a kupakot, meg megnézdem, hogy mégis, így mi a helyzet. Úgyhogy szétszedtem a CP-it pénteki napon, visszaraktam rá, rá a kupakot, de aztán ezt már nem is raktam össze, mert azért nem raktam össze, mert csütörtökön kimentem a Vémok Zsoltihoz, mert a, a, a Magyénak az Endurálval az volt a probléma, hogy ez egy, ez egy nagyon fasznál az az jobb, mint az enyém sokkal, de viszonylag olcsó volt. És ez az olcsóság az abban nyilvánul meg, hogy általában ezeknek volt valami elég paraszt tulajdonosa előtte, aki bizonyos dolgokat elhanyagolt, nem működik a kilométer óra, meg ilyenek, de ezt szarjuk le, ez nem is érdekes. Ami viszont komolyabb, hogy mondjuk amikor a parasztok Emzébobnet raknak a kuplumba, és elszakad, és akkor ki kell csinálni mert ez már megtörtént. Van a Váci úton, az Inuldvarban egy kurva jó kuplunkgyártó, gyakorlatilag új kuplunkbobdent csinálnak neked olyan méretre, miért akarod és a kuplunkból bent én már ezen kicseréltem, viszont a múltkor eljösszettek a gázbonnent. És ezzel megint nem lenne gond, mert a gázbonnent azt legyártattam hozzá, csak az a baj, hogy van egy ilyen feszítőcsavar ott a gázkar mellett, amivel előtt meg tudod feszíteni, hogy feszes legyen teljesen, nyilván ha pont passzent lenne, akkor nem tud már berakni a helyére, tehát ez úgy működik, hogy ide összerakod a feszítő alakul azzal, utána kifeszíted vele és akkor teljesen jó. Csak hogy ebből a, ebből a csavar az valami biciklié volt, és ezért szakított el a gázbordneren, mert ettől össze-vissza mentok a nem, elnyírodott valahogy, és ilyen csavart viszont kurvárosan sehol nem lehet szerezni. És már hét csak kétségbeesésemben, már volt valami bicikliboltban, MZ boltban, ott csak kisebbet tudtak adni, akkor megvettem, azt össze-szigszálgattam, szar volt. De ilyen zsolt itt és mondta, hogy neki valószínűleg van ilyen. Elmentem, és egy Harley-David kioperált nekem egy 8-as csavart, de aztán megkérdezte, milyen motorhoz van, mondtam, hogy Erik 50 Mondta, hogy hát az a gond, hogy ez nagy lesz, mert hetes, hetes van csak. Viszont adott ott egy menetvágót, hogy én azt majd tudom, be tudom vágni, és akkor fasza lesz. Mondom, jó, akkor ezzel meg is van a történet. És majdnem meg lett oldva ezzel a történet, mert végülis faszán össze tudtam rakni. Csak a csavar egy kicsit, kicsit nagy. És, és azt, hogy bele tudom csavarni, de nem tudom már így feszíteni pluszban, de nem tudom állítani, mivel a, a, bele a fékkarnak a, a konzoljában már beleér a csavar, tehát ott meg van feszülő eléggé. De mindegy, összeraktam faszán, és akkor úgy volt, hogy jó, mert akkor a karjász az apríliával, én meg majd megyek a, a fossal. Ez már egyébként a pénteki napnál tartunk, tehát motelről egy nappal, még úgy álltam, hogy mind a három jármű szar, de akkor megcsináltam az apríliát, én pénteken közben meg a ricsiét csinálták az én bogomat. Ugye délután átvittem az Olinak a vasat, közben az elektromos ember, akkor láttam először, hogy milyen munkát végzett. Hát a, a fossal az volt a gond, hogy az elektromosság, drótokat össze-visszamentek, nem voltak elvezetni normálisan, tehát mint egy ilyen úgy nézett ki. És most, miután az elektromos ember megcsátott, most ugyanilyen hányadiknak nézett ki. Egy kicsit a gubont kisebb rajta, de hát ugyanúgy össze egy minden, úgyhogy kibaszott jó munkát végzett, nagyon boldog vagyok. De hát persze ne csodálkozunk, amikor ilyenek, ez szerintem több napos meló lenne, meg ezt meg kéne egy kicsit tervezni. Erre a Sámpi kellett volna, csak hát ugye a Sámpi az nem fogja az utolsó napon nekiállni, hogy mindent eldob. Más hogy mondjuk fél évre tudja, hogy 26-án lesz, de hát ez egy dolog. Mert az, hogy ő ezt nem fogta annyira, az már megnyilvánult abban, hogy kinyugta, hogy nem jön, mert úgy volt, hogy ő is jön, de lehet, hogy egyendul ő is, de aztán kiderült, hogy nem fog rájönni. Tehát nem baj a Sámpi, ez pöcs, remélem, hogy hallgatja. Zoli azt mondta nekem, hogy telefonált majd a kész vannak. Közben én szereztem egy láptartót, hogy ne csak a ö, ereti lábtartó helyen, mert ugye ilyen műanyag láptartó vagy az életünk, hanem csak a vázam maradt meg, de közben én kitaláltam, hogy csinált egy olyan lábtartót, ami kilógó oldalra, mert az nekem azért jobb lesz. És közben egy láptartót szereztem, mert valahol a neten találtam egy híret, és lőttem 2000 fontért egy pár, pár lábtartót, azt elhoztam, ezeket a dolgokat Mind kivittem végül este 9 mert eddig nem telefonáltak, és akkor kitaláltuk az asszonyt, hogy ő átmegy apósról, én megölem meg tricsiéket, és akkor lábon elhozom haza. Tudod, értem, 9-kor mondom csak el, hogy még, még mindig kurvára nem volt kész. Tehát akkor már csináltak valamit, de itt gyakorlatilag az volt az egész a legjobb koncepció, hogy ugyanaz a megcsinálja, megígérte nekem ezt, hogy kurófaszán megcsinálja, de olyan szinten leszorta, hogy azt mondta, hogy jó, előbb a fizetős menó, és akkor ezt túl órában lehet csinálni utána. És amikor már egy hét volt a verseny, akkor is ugyanúgy leszarták, ugyanúgy megcsinálták a fizetős melót előbb. És engem ez kurvára nem izgatna, nem lenne ez gond, és akkor nem kellett volna megírni, Mint ahogy mondtam mondtam neki, hogy elviszem máshova, megcsináltam a tékkal, és meg lesz oldva történet. És ott voltunk, az, meg, és nem hiszitek el, ott voltunk este tízkor, és akkor lett kész. Tehát a moped előtti péntek este tízkor lett kész, az a robogó, amit tavaly, tavaly június, ha jól emlékszem, júniusba vittem a Ricsihez, egy éve, hogy megcsinálja. Kurvára tudta, hogy ez egy egész ország előtt be fogok égni. Kurvára tudta, hogy ez fontos, vagy öt cikket itt írtam róla, mindenki várta, hogy ezzel a dologgal mi lesz. Nem akartam egy hűnye nagy dolgot, de hát azért ez egy elég jelap, és este tízkor lett kész. Megyek az árpád hidom, indultam haza. 5 percet hagytam el az ücsiéket, így megállt, kész. Elindult nagy nehezen, tök jó egyébként, hogy elmegy a világítás, vagy minden, és ott a Söpét Árpád-hidon, mögött egy nőnek az autók, mint a barom, és még lehúzódni se tudsz a járdára, mert ott régi szalagkorlát van. Nagy nehezen beindult, megyek tovább, bő, megint megállt, és ez megjátszotta, tehát háromszor állt meg, mire, mire hazaértem, körülbelül 6 km -ről. Gondolkoztam, hogy mi a picsa lehet az, de aztán közben rájöttem, hogy valószínűleg az a baja, hogy megszorul egyszerűen. Amit mondtam, hogy ugye fel van újítva, nincsen bejáratva, ez nem fogja bírni azt, hogy nyílgázban mennyi a például én pedig ott nem az ma, hogy bejárgatunk 20 km per órával, hanem vannak dombok, hogy föl kell menni, és akkor nyílgáz ennyi mólai hiszen ez egy 50 köpcentis fos, ezzel valahogy föl kell menni, nem tolni akarom 220 km-t. Hazajertem szét, baszott az ideg teljesen. Elkezdtem rögtön olyan, hogy most mit csináljak. Ja, de közben a lényeg. Másik fele, közben kiderült, hogy keresztül nem tud jönni. Mert volt egy csomó dolga, meló, és akkor vette észre, délután, hogy az a vonat, amivel jött volna, az korábban indul. Úgyhogy gyakorlatilag lekéste. Mondta nekem, hogy csinálhatnánk azt, hogy ö, reggel fog eljönni, de akkor a nyolc órás estalkra nem tudunk odaérni hanem később, később kellene, mennünk. Csak mondom neki az a baj, hogy most most nem ketten vagyunk, ugye becsatlakozott a bio. Ezt az egész történetet, mert a bio is már később csatlakozott be, tehát az egész történetet eletileg a karezzal csináltam, beleindultunk tavaly. De a motel illetve a robogó miatt hozzám csatolt a stát, akinek Honda PX-szerje van, és voltam is lenni, és írtam egy cikket a motorjáról, és akkor mi ezt megbeszéltük már vagy fél éve, hogy mi, majd együtt fogunk ezen indulni, ő is felünk jön, mert ő már indult ezen egyszer akkor nem volt normális csapat, és akkor mondta hogy akkor hogy jönne velünk. Aztán most ő telt, mint az idő, hogy mindig beszéltünk a dolgról, kitalálta, hogy neki van egy túl a GPS-e, és akkor azt Ez fogja magával vinni a, a px en és akkor mondtam neki, hogy jó, akkor te leszel teljesen a navigáció, mert én akkor most nem állok neki, még úgy sincs kész az a szar, most nem állok neki még azzal variálni, hogy legyen rajtam még GPS-t is, és még ezt bekötözgetni. Úgyhogy mondom, te leszel a GPS, és akkor kész. Aztán mondta, hogy jönne még egy haverja, és akkor úgy volt, hogy ugye van a Karesz, vagyok én, az kettő, van a PX-szeres, tehát az három, és akkor haverja a negyedik jött volna, meg elektről volna a csak hát ugye puha vagy és kitalálta, hogy nem jó. Egyébként ő hajlamos ezekre a dolgokra, hogy ugye elfelejti a dátumot, és mondjuk van egy színház előadás, amit ez a robot együtt szoktuk felkészíteni, és akkor én bele hasznot és akkor így közlő, hogy ja, de hát ő nem ér rá. És én meg szoktam neki mondani, hát persze, hát, mert az én házi előadás, mert rakják be az meg, mert én nem értem, hát így működik. Na, a lényeg az, hogy akkor ez kiesett, maradtam én meg a BIO, meg a PXR-ös aki akinek ugye volt még egy plusz haverja, És hát már kurva jókedvű voltam péntek este, elkezdtem összerakni azt a fejkamerát, amivel majd fogok forgatni, mert nem akartam azt csinálni, mint tavaly, hogy fogom a kézbe a kamerát, aztán baj vagy összebaszom magamat a kamerával együtt, vagy nem, Nem úgy gondoltam, hogy viszek egy kis kamerát magammal, meg lesz egy sisak kamera és akkor kettőt. Azt a kis kamerát nyilván akkor fogom használni, ha állok. Tehát a többieket majd megállok előre, egy fölveszem, meg mit tudom én, amikor állunk, akkor fázok bele a hülyeséget, és akkor többi sisakkamerával megy. Összeraktam a tutszot, és elkezdtem összerakatni a tutszot, csináltam bele egy-darab próbafelvételt, fölvettem a monitoromat, szemből, hogy milyen, összedúltam a számítógépemben, nem, nem ismerte fel, Kivettem belőle a microSD kártyát, alapterrel beraktam a laptopomba, Ö, ott láttam a fájlokat, hogy működik mindenben. Ez egy nagyon egyszerű szerkezet, ennek igazából megnyomod három másodpercig a tetejét, akkor bekapcsol, utána, ha megnyomod, akkor felvesz, ha még egyszer megnyomod, leáll. Mondjuk, ha ez véletlenül ezt az ütemet elbaszod és még egyszer megnyomodik, akkor kurvára bebukod, de hát ilyenek vannak. Nagy csodák nincsen, ez egy 46 ezer fontos tudsz egyébként, és ilyen egyik komoly ház volt, tehát viszonylag ütés álló, meg ízáló. Bedugtam utána a töltőbe, mert nem lehet tudni, ez vadonatúj volt, én mondottam ki, nem lehet tudni. Hát az izés azt mondta, mert azt mondta, hogy egy kézikönyv, föl kell tölteni. Először vannak, nem tudom, töltött az axina, hogy az lenne, hogy holnap itt nekem elmerül. Bedugtam a töltőbe, elkezdett berreg, mint a hülye, meg ilyen pirosan villogni. Kihúztam, kapcsolom be, nem történik semmi. Hát mondom, ez kurva, hogy gyakorlatilag beszart. Te ezt elhiszitek? Ez utána, amin így. Végigmentem mentem aznap, hogy beszart a robogóm, amit egy éve épít a dicsi, és szopat vele, hogy nincs kész időben és nincs idő kipróbálni, nincs idő bejáratni, semmi. Beszarik és utána beszarik az a kamera, amit kölcsön kaptam és leraktam negyvenezer kauciót. Ez eddig kurva jó, jó. Kurva ideges voltam, megírtam a posztot robogó blogra, tudtam, hogy másnap ötkor kevés. Mogyi vit volna ki minket, de akkor én eldöntöttem, hogy az ővével fogok lemenni és akkor mondtam neki, hogy nem küldtem neki egy hogy ne is kelljen fel hogy ne vigyen el minket a startos, hanem remélek az ővével, mert az elviselhető az ő És akkor reggel jövök ide, indítom a maginak a motorját, fölcüt rá, pöccetre indul minden, és hogy megyek kifelé a főútra, érzem, hogy kúrra nem akar húzni. Most tudni kell, hogy ezek a két üteműek, ezek úgy indulnak, hogy szivatóval neket Hát régebben az autók is szivatóval indultak, a motorok is régebben szivatóval indultak, még az én xirm is szivatóval indul, most már az újak, meg a meg a automata, meg minden, én nem így szeretem, nekem semmi bajom ezzel a kézdi megoldással. De az a lényeg, hogy szivatóval indul a két ütemű, de míg a nél a szivató azt jelenti, hogy ha ekszik a motor, akkor csak annyit érzik ezt, hogy jobban pörög, addig a két ütemünknél egészen más a helyzet. A szívatóval hidegen el tudod indulni, de a szívatóhoz nem engedi, hogy ö, üzemi fordulót elérjen. Ez azt jelenti, hogy a szívatóval alapjáraton meg egy kicsit kicsit hozni a gáz neki, pötörög, de nem tudsz annyi gázt húzni neki, meg nem tudsz akkor a elérni, hogy bírjon menni. Tehát magyarul, ha egy motoron rajta van egy ilyen motoron a szívató, egy ilyen 5-5 szaron, akkor az ilyen 2 kettővel tud neked ván És amikor egy kicsit, ezt úgy kell csinálni, amikor már túlod, hogy egy kicsit melegedett. Akkor a szivatót a ilyen úgy tudod lekapcsolni, hogy húzod egy gáz neki kopig, és akkor a itt kiugrik, és akkor már utána megy a motor rendesen. Csak hogy valamit elvastam ezzel a nem dolga, vagy még mindig túl hosszú, vagy nem tudom, milyen kurva nyom, de nem húzta vissza a szivatot, és rá kellett jönnem úgy egy kilométer után, hogy bazd meg, ezzel nem fog tudni lemenni. Úgyhogy vissza kellett fordulnom. Egyszerűen nem fordultam rögtön vissza, hanem leálltam, és azonnal elkezdtem hívni a biót vagy elkezdtem volna hinni a biót, hogy várjön, mert én tudtam, hogy ott városok, sárítom, meg a PX-szeres láncot a startnál, hogy ne is késni fogok. De elromlott a telefonom, az meg. Nem tudom, hogy hogy a büdös kúruvannyával történhet ilyen, hogy elromlott a telefonom Akkor nekem egy ilyen flippes telefonom van, utána ezeket a kipernyő szarokat, utána a billentyű szarokat, és a flippes telefont össze, csukod, és akkor nem hívogatják neked az Isten faszát, és meg nem kell villanykűzárral batkodni, mert én utána amikor telefonban gyetízni kell, hogy megnyomom itt, meg ott, és akkor villanykűzár kinyom, nem egy kurva anyárat, szent hiszem, hogy finom legyek. Úgyhogy azért van a flipes telefonom, de ennek a flipje nem azt lettől, csak annyi történt, hogy ott valahogy, ahol, ahol a flip van, ott ezzel a az egyik Zsanél műanyagja kitört, és a szalokkád el megsérült, és gyakorlatilag a telefon már se Hát mondom, ilyen nincsen az meg. Tehát ez valami elcsét. Rohantam vissza haza, amennyire tudtam a válaszolni a motorral, kártya ki, kártyát berem egy másik telefonba. És a másik telefon az nem látott egy roldalott telefon számos Tehát Ott álltam, kurva meg szarman, hívtam volna a többieket, hogy mi van és megbeszéljük, és nem voltak meg a telefonszámok. Beléplem gyorsan a fórumba, hát ha a bió ott van a csevegőben, írtam neki, hogy hívjon föl, de valószínűleg ezt nem is láttam, mert már lent volt, akkor Mogynyitól megkérdeztem, hogy tudja a bió telefonszámát, nem tudta, és nem tudtam csinálni, reménykedtem, hogy föl fognak hívni, és elindultam a fossa, azt mondom, lesz, ami lesz, lerohadok, nem rohadok le, elindultam bele. És jeleztem lefelé, ott közben megcsörönt a telefonom, nem a bio hívott, ő túl ellenséges volt eléggé, mert én már azokat az embereket, akik mondjuk, és az erősen idézi mikor mondjuk valahova sietek, és tudom, hogy vagyok, de hívogatnak származ meg, kurvára nem érek, hogy gyorsan attól. A másik, amit kurvára vidok, mikor egy melóba kell készülnöm, és akkor megkérdezik, hogy mikor lesz kész, anyádat, bazd meg, mikor lesz kész, hülye. Tudom, mi vagyok egy jövőbe vagy mi. Ezeken teljesen készülök, ezeken a hülyéken és nem vesz észre, hogy Ilyenkor szoktam néha azt válaszolni, hogy már kész van baznák, csak nem szóltam vízből, tehát ez a színvonal. Ennél undorítóbbak csak azok a férgek, akik a feliratokat riálnak a ilyen Torrent csatornák, a mikor lesz felirat, kurva Na mindegy. Szóval a BIOS nem egy ideges fajta és ő nem hívogatott, de ebben az esetben jobb lett volna, ha hívogat, de hát ő ezt nem tudta, hogy mi van. Viszont szerencsére hívott a PX-szeres és mondja, hogy hát ide fogunk térni, mondom nyugi. Lerohadtam meg minden de úton vagyunk, Hát de már, izé, hogy már fél 80 és izé, mondom, nem baj. Nem kell izgulni, regisztráljátok be, meg izé. És megyek tovább, és mondom, ha látom a szart, a robogó, akkor, biz, akkor fölhívlak, és mondom, hogy akkor jó, most menjetek meg ázban. Megyek tovább, megint fölhív, 10 perc múlva. Hát, hogy a srácok mondják, hogy menjünk már, mert hogy nyolc után, itt már vége van a regisztrációnak, és el kell indulni. De mondom, nem kell indulni, bazd meg nyolcig, van a regisztrációs stort. A mopedralin 7 és nyolc között, nem ez azt jelenti, hogy ola beregisztrálsz, megkapod a kis ítéletet, ami alapján menni kell, és nyolc kor a taki, aki a szervező, ő elmegy a picsába és már nem ad ki a többi embernek. De ha te ott napozol, az meg 10 óráig és csak akkor indulsz, akkor semmi nem történik, akkor vesztettél két órát. De mert ők a két a mopedrali, meg szerintem úgy ámblok a mopedrali történetének a leglassabb robogójával, a PX-errel, indultak, ezért nem hiszem, hogy azon kellett indulni, illetve ő ezzel indult, nem hiszem, hogy azon kell taggódni, hogy most nem lesznek elsők, nyilván ez nem volt a szempont. Ó, például ez a szempont, hogy végigmegyünk. De mondja, hogy de itt többiek, többieknek, hát közben azt nem tudom mondani, hogy kiderült, hogy nem egy haverja jött, hanem négy, és akkor a többiek így gyakorlatilag rábeszéltek, hogy akkor ne várjanak meg. De mondom, figyelj, engem nem baj, ha megvártok, vagy nem vártok meg, semmi ilyenki problémám nincsen. Csak az a probléma, ha elmentek, akkor mi nem tudjuk megcsinálni a rarit, akkor én fölöslegesen szoktam egy évet a robogóval, hogy kész legyen. Fölöslegesen vette meg a bió motorját, aki csak erre az egy alkalomra vette ezt a motort, mert mondom, nincsen nálunk GPS. Nekem most haza kéne indulnom, visszafordulni, felszedni a GPS-t, ráadásul nem foglalkoztam ezzel az ügyel egyáltalán, azt sem tudom, hogy hova kell menni, milyen térkép alapján, mert én mondom azt, hogy te a telekeket, ez egy dolog. De én nem foglalkoztam vele mert úgy volt, hogy te leszel, a navigátor és kész. És mondom, ha ti most elmentek, akkor mi bebukjuk az egészet. És meg ott hagytak minket. Mondta, hogy de hát, ha srácok mondják, mondom, hogy tudod mi? mondd meg a haverének, hogy menjenek a büdös picsába, meg, Aztán letettem a telefont, ennyi. Elindultunk, illetve elindultam tovább, mentem a bióhoz és akkor találkoztam egy benzinkúton és közöltem bele. Figyelj, ezek minket itt hagytak baznag, úgyhogy bosszhatjuk az egészet. Aztán hát mentünk tovább. Na, annyit csináljunk, hogy elmegyünk legalább a helyszíne, az üres részt föl, lefotózom, és megírom az egészet így, ahogy volt. Persze közben egy párszor leromhattam, közben megállt, közben kifogyott a benzin, tehát minden volt, mert ugye a benzin szintet meg itt a rohannásban meg sem néztem. Mint Mintha azt mondták volna egyébként, hogy van benne benzin, de ezek szerint nem volt elég. És... A kannákat, ugye még nem tankoltuk meg, úgy terveztem, hogy azt majd a startnál meglökjük meg mindennel. Először le akartam tudni a, az érkezés legalább, hogy meglegyem. Varsága gondoltam, hogy itt még motort itt szokkodást, egy ilyen lóka, De az a lényeg, hogy el a bióval motorozni. Üh, mentünk egy olyan, hát én legalábbis mentem egy ilyen ötven biztosan, és hát több lerohadás, akkor nem indult, akkor ott szívogattam szájjal, az meg a vákumcsövet, hogy, hogy kapjon benzint, meg minden hülyeség, akkor olyan volt, hogy a a bio, amikor oldastember, elindult, amikor nem oldast szemben volt, előttek, majd nem indult, tehát a fasz se tudja, hogy mi baja van. A végén, mire visszaértünk a biohoz, addigra már kezdett halálvörök, és hangja is lenni, mert a kipufogó vagy eltört, vagy a kipufogó csongnál kifúj, vagy nem tudom, milyen kurvanja van, de az a lényeg, hogy a futómű annyira szar lett, hogy gyakorlatilag elviselhetetlen, és örülhetek ennek az egésznek, hogy nem jut össze, mert szerintem meghaltam volna, ha ezzel egy egyegszegedik mert teljesen meglátott a geometria, ez most nagyon meg van emelve. Az első teleszkópok ezt nem bírják, valószínűleg feszülnek is, és gyakorlatilag valamint a part is nél lenne a elől, de hátul is kurva kemény, és ez kibírhatatlan akkorákat üt, hogy gyakorlatilag egy felkiáltottam így meglepetésembe, vagy fájdalmamban, amikor így néha így belebaszott egy párat csontomba, de a csuklómat is kurvának kicsinálta. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez egy ideális történet lett. És ezzel nem gond, mert tudtuk, hogy szar lesz a mert Ez gyári szar volt, egy ilyen puha, libbenős fos, de az élvezet volt, most viszont túl kemény. És ezzel mindig nem a baj, mert lehetne variálni akkor, ha időben kész lett volna. Ha az egy hónapja kész lett volna, és az ICSI megcsinál időben, akkor most elkezdhetnék vakarozni, hogy mit a fotoművel, hogy meglegyen a mobellel, a normálisan is elviselhetően. De mivel az ICSI baszott megcsinálni, és nem tudtam kipróbálni, azt se tudtam kipróbálni, hogy megy-e, -e, ezért semmi nem lett. Biztos vagyok benne, hogy ha el tudunk indulni, akkor leróvadok, mert szétesett volna rajta valami, az kurva el Mondom, a kipufogónak nagyon olyan hogy nem merem beindítani, égett a pofám, amikor hozzájuttam bele. Úgyhogy gyakorlatilag beszaktuk a mopegra itt, a külkeményen. én magamat kevésbé is lamentem, sokkal jobban, sokkal jobban a, a biót, akit behűtettem erre a dologra, és lett ezért 120 ezer egy 50-es endurót, és most ott van, hogy semmi nélkül adhatja el az 50-es enduróját, és nem használt semmire. Úgyhogy. Kurva jó, de hát ö, mondhatnám azt, hogy a körülmények szerencsétlen összejátszása képen alakult ki, de én azt mondom, hogy pár faszfej ö, szerencsétlen egymástól függyezlen összejátszása, összejátszása ként alakult ki ez a, ez a történet. Úgyhogy igazából mindenképpen ez az utolsó mopedről, én nem akartam ezt többször megcsinálni. Ugye a múltkor is csak igazából egyszer akartam megcsinálni, csak a múltkor nem sikerült, ezért kitaláltam, hogy csináljuk meg, csak utána nem van tudva, hol volt életemben egy ilyen történet de én azt hiszem, hogy ennek négy nem fogok megéputni, főleg nem ilyen fasztvei társasággal. És a 80 órás került, amit terveztem, azt sem fogom megcsinálni már ezek után, az szinte biztos. Azt csak akkor vagyok hajlandó megcsinálni, hogyha mondjuk a Yamaha felajánl hogy ad egy erre, erre alkalmas robogót, amire egyébként talán még valamennyi esély is van. Mert, ö, és a, amit szívesen is megcsinálok, ami ugye nem lesz 50 de a Vikma Max 125 kipróbáltam a mústól egy teszteni, és azt, azt bevállalnám, azzal még ez évegők is nem sőt el is vinném az is utasnak, de, de nem hiszem, hogy... vagy illetve nem tudom, hogy ebből így lesz valami, de biztos, hogy az eredeti 50-50 is történetet azt nem csinálom meg, nincs is rá alkalmas robogóm, ezért nem nem fogok. A másik, hogy nem vagyok kíváncsi még arra, hogy milyen hülye fog itt bekavarhatni, egy ilyesmi, menjen mindenki a picsába. És hát ezzel légi is lehetne a mai audio hognak, amit egyébként én vidáman fogok fel, és azt mondom, hogy ez pozitív. Tehát amit mondtam, hogy szerencsém szinte biztos vagyok benne, mert meghaltam volna, hogy végig kell csinálni ezzel a művel, De hát persze, ha mindent összeadunk, akkor nincs szerencsém, akkor szok egyszerűen de hát az élet ilyen dolgból áll, és én azt mondom, hogy le kell farni, nem kezden elkenődni. Én úgy állok hozzá, hogy ezeken a dolgokon túl kell lenni és nem kell hagyni, hogy magalok, hogy megtörjön, mert ettől csak erősebb leszel. Én sokat szíztam mindig életemben, rengeteget. De azt mondom, hogy ha van is Isten és ez a hobbija, hogy engem szopassan, akkor azt mondom neki, hogy a kurva anyádat azt, és akkor se fogsz megtörni köcsöni. Na de még elmesüljük egy egészen innen nem túl szól a apróságot, BDTV forgatás. Képzeljétek el, hogy csinálunk egy olyan részt, amiben ez van közel az 50 csendúlónak és próbáltam demonstrálni azt, hogy a, milyen fasz az új mert nem fogyik. Van egy tereme, alul is, hogyha rendesen rátekered a, a szájára, illetve felülten rátekered a szájára rendesen a cuccot, akkor azt a kis kupakot, akkor tényleg nem folyik rázogott az össze vissza és akkor én azt csináltam, hogy egy darab ilyen séket hoztam, megcsináltam bele a turmixot, doba dobáltam össze vissza és akkor mutattam a kamerába, hogy ez nem történé semmi. És a motornak a kormányára föl volt akadva a sisak, és már egy a hülye agyonban nem tudtam mit kitalálni. Mondom a huminak, hogy megdobom bele a sisakot. És ne, én nem találtam el első, mert a jobb vállal az még fal, nem tudok vele célozni. <kül> még gyenge is. És a másodikra eltaláltam, és sikerült ügyeltel állni, hogy itt a kormányból ugye kirog bal oldalt a kuplunkon, ami aluk. És a kuplunkon betört a sékernek a tetejét, ami az oldalát nem tudtam volna betörni, de a tetejével találtam el, és az egy viszonylag ilyen meredt műanyag. Betört a te tetejét, ütött rajta egy lukat, és ahogy ugye repült a séker alapra és beleütközött, a séker tartalmaz, így zuty, belezódult a sisakomba. Úgyhogy gyakorlatilag is proteínes sisak belsővel kellett hazajönnöm ami azért is brutális volt, mert már erre, az volt a kínos ebben a dologban, hogy euh, volt nálam egy Yamaha 6 motor, amit a nem említetten is, meg le is És az egy kibaszak jó motor. Ez egy szupermató, motor. Kiletve vele nemi is, nem tökéletesen alkalmassá, de megteszik. És hát fény lett -e jobb, mint az én 50-es enduro És amikor én visszaültem arra, az utána akkor marha kínosan a volt, és Gyakorlatilag most te ezen a hallgatáson először a saját egy ideje, és alig tudtam vele elindulni, és ott kurvanyáztam végig, főleg ez közúton nagyon rossz, miközben ez a szuper, a tó közúton is meg mindenhol is kurva jó. Úgyhogy ez a sztori ez meg kivágott jelentek között vala a DVC-ben le fog menni, mert azért fölvetük meg, azért elmagyarázom, hogy, hogy mi van. A robogókból pedig kibaszható elegem van, és bár a 50-es nagyon jó útletnek tartottam, nagy eséllyel látom, hogy el fogom adni ezt is a kicsába, is, akárhogy is ide ki kell nyugnám, egy normális normálisan gurulnak az árát. Nem olyan nagyon drága, de most nekem még 3 kiló is elég rosszul esik itt a teremépítés közben, mert a szígyétek el, hogy ez nem kétszerűntes dolog, és nagyon reménykedek, hogy nem fogunk, sőt, bemenni miatt a az ODIOM log. Legközelebb majd remélem, hogy egy kicsit érthető történettel fogok jelentkezni.